Розділ 32. Почулося тоненьке, жалібне виття. Завивання линуло між деревами і лякало білок. Деякі обурені птахи знялися і полетіли геть, звуки пронизували узлісся. Виття переходило в грипіння і деренчання і вражало слух. Капітан, однак поблажливо спостерігав за потугами самотнього дударя. Ніщо не могло вивести його з рівноваги. І дійсно, відколи він пережив втрату своєї розкішної ванни під час неприємної приходи у трясовині кілька місяців тому, він почав сприймати своє теперішнє життя як цілком підхоже для себе. У скелі, яка височіла над узліссям, видовбили заглиблення, і у ньому... Він насолоджувався життям цілими днями. Помічники раз по раз доливали свіжої води. Треба сказати, що вода була не особливо тепла, бо ще не знайшли способу нагрівати її. Але нічого. За часом усе влаштується. А поки що розвідувальні загони не порили у навколишній місцевості в пошуках гарячого джерела Бажано, щоб воно виявилося на красивій галявині у лісі, а якщо поруч знайдуть ще й поклади мила, то кращого не можна їй побажати. Тим, котрі казали, що, на їхню думку, в природі не існує покладів мила, капітан дозволив собі зробити зауваження, що це тому, мабуть, що ніхто їх не шукав дуже уважно. З такою ймовірністю, хоч і неохоче, але погодилися. Ні, життя було справді приємне. І найкраще у ньому було те, що коли врешті-решт відшукають гаряче джерело, то того ж у комплекті з лісовою галявиною, і коли в належний час над пагорбами почуються відлуння радісних вигуків про те, що знайдено поклади мила і вже добувають до п'ятисот запашних прусків щодня, то воно стане ще приємнішим. Дуже важливо аби було на що сподіватися. Дудки зойкали, хрипіли, скрипіли, голосили й завивали. Від цих звуків росла уже і так відчутна насолода капітана на думку, що в будь-яку хвилю концерт припиниться. Цього він теж сподівався з нетерпінням. «Що мене ще тішить?» – подумки, – запитав себе капітан. «Багато чого?» – червоно-золоте вбрання осінніх дерев. Мирне клацання ножиць за кілька футів від його ванни, де пара перукарів вдосконалювала свої здібності на головах художнього директора та його помічника, які тим часом дрімали. Від близки сонячних променів на шести лискучих телефонах, які стояли поряд на краю його видовбаній у скелі ванни. Що може бути краще від телефону, який не дзвонить безупину, взагалі мовчить? Як на шість телефонів, які не дзвонять без зупину, взагалі мовчать. Але найприємніше було дослухатися до веселого гомону сотень людей, які поволі сходилися на узлісся навколо нього, щоб побувати на після засіданні комітету. Капітан грайливо натиснув на дзьоб свого гумового каченята. Після обідні засідання комітету були його улюбленою розвагою. За натовпом, що сходився на галявину, спостерігала ще одна пара очей. Високо в кроні дерева на краю лісу ховався форт-префект, який недавно повернувся з далеких країв. Після шестимісячної мандрівки він виглядав стрункішим і здоровішим, його очі світилися блиском, на плечах він носив куртку з оленячої шкіри. Густою бородою і засмаглим обличчям він скидався на учасника рок-групи. Він і Артур уже тиждень спостерігали за голгефрінчанами, і форт вважав, що пора втрутитися і трохи їх розворушити. Узлісся заповнювалося людьми. Сотні чоловіків і жінок тинялися по галявині, прибалакувалися, жували фрукти, грали в карти, і взагалі непогано відпочивали. Їхні тренувальні костюми забруднилися і навіть де-неде порвалися, зате у всіх були бездоганні зачіски. Форд здивувався, коли помітив, що багато з них напхом напхали свої тренувальні костюми листям. Він питав себе, чи це часом не утеплення на зиму, яка наближалася. Очі у Форда звузилися – не могли ж вони усі одразу несподівано зацікавитися ботанікою. Голос капітана перебив його роздуми і гомін на галявині. «Ну що?» – сказав він. «Я б хотів закликати наші збори до порядку. Ніхто не проти?» Він добродушно усміхнувся. «Зараз розпочнемо, коли усі ви будете готові». Розмови поступово згасли, і на узліссі запанувала тиша, тільки один дудар не вмовкав. Здавалося, що він повністю заглибився у якийсь свій особистий світ музики, у світ дикий і безлюдний. Деякі люди, що стояли з ним поруч, кинули йому кілька листків. Якщо у цьому й був якийсь сенс, то форт префект його не збагнув. Невеличкий гурт людей оточив капітана, і один з них, очевидно, приготувався заговорити. Він підвівся, відкашлявся, звів погляд понад головами тих, які зібралися навколо, наче даючи натовпу знак, що за хвилю буде з ними. Звичайно, це привернуло увагу натовпу, всі прикипіли до нього поглядом. Настала тиша, і Форт вирішив, що для нього це найкраща пора з'явитися на сцені – Промовець ось ось мав заговорити. Форт стрибнув з дерева. Е, усім привіт, сказав він. Усі як один повернулися в його бік. О, мій любий друже. вигукнув капітан. Чи не маєте ви часом сірників або запальнички чи чогось подібного? Ні, відповів Форт, трішечки збитий з пантелику. Він сподівався не такої зустрічі. Він вирішив, що буде краще застосувати наступальну тактику. «Ні, не маю», – повторив він. «Сірників я не маю, натомість у мене є новини для вас». «Шкода», – урвав його капітан. «У нас вони, на жаль, скінчилися. Уже кілька тижнів не можна прийняти теплу ванну». Форт не дозволив заговорити собі зуби. «У мене є для вас новина» продовжував він, про відкриття, яке може вас зацікавити. «А його внесли до порядку денного?» – втрутився чоловік, якого Форд перебив. Губи Форда розтягнулися у широкій усмішці рок-музиканта. «Та ви що?» – розвів він руками. «А то ж мені шкода!» – роздратовано відповів чоловік. Але як консультант з проблем з багаторічним стажем, я вимушений наполягати на важливості дотримуватися порядку, заведеного комітетом. Форд пошукав очима підтримки у натовпу. «У нього не всі дома, ви ж розумієте», – сказав він. «Це доісторична планета. Звертайтеся до президії», – вигукнув консультант з проблем управління. «Де ви бачите президію?» – здивувався Форд. І показав рукою на заглиблення у скелі. Консультант з питань управління вирішив, що в такій ситуації наразі дуже доречно проявити обурення. Що ж, назвемо це президією, сказав він. Чому б не назвати це просто скелею? запитав Форт. Та ви ж, очевидно, не маєте ніякого уявлення сказав консультант, відмовлюючись від обуреного тону на користь хорошої старомодної зверхності про сучасну методику ведення засідань. «А ви не маєте ніякого уявлення про те, де опинилися?» відрізав Форт. Дівчина зі скрипучим голосом підхопилася на ноги і продемонструвала свої голосові здібності. «Заткніться обидва!» сказала вона. «Я хочу внести пропозицію». Хе-хе, як ви її будете вносити? На власних плечах? захихотів якийсь перукар. До порядку, до порядку. прозявкав консультант із проблем управління. Гаразд, сказав Форд, подивимося, на що ви здатні. Він сів, аби переконатися, як довго зможе стримувати своє роздратування. Капітан гмукнув Показуючи своїм виглядом, що бажає примирення. Я хочу закликати усіх до порядку, миролюбно промовив він. П'ятсот сімдесят третє засідання колонізаційного комітету Фінтл Вудлвікса. Десять секунд подумки підрахував форт, підхоплюючись на ноги. Це ж несерйозно. вигукнув він. П'ятсот сімдесят третє засідання а ви ще навіть вогню не добули. «Якщо б ви не полінувалися», – сказала дівчина з деренчливим голосом, і поглянули в картку з порядком денним, на камінь з порядком денним, радісно процвірінькав перукар. «Дякую, про це ж і я вам казав щойно», – буркнув Форт. «То ви б побачили», – наголошувало дівчиську на кожному слові, – «що сьогодні». «Ми слухатимемо звіт під комітету перукарів у справі добування вогню!» «О-е-е-е-е!» застогнав перукар, ніякого зиркаючи з підлоба, що повсюди в галактиці зрозуміли б не інакше, як е а може відкласти до наступного вівторка? «Гараст», – сказав Форд, повертаючись до нього. «То що ви вже зробили?» «І що ви збираєтесь робити далі? Що ви думаєте про добування вогню?» «Ну, не знаю», – зам'явся Перукар. «Вони мені тільки їдали, що кілька патичків. І що ж ви з ними робили?» Перукар знервовано порив за пазухою, видобув з тренувального костюма і передав Фордові плоди своєї праці. Форд підняв їх над головою, щоб побачили усі присутні. «Знадобляться, щоб зробити перманент», – сказав він. Натовп зааплодував». «Не біда», – сказав Форт. Рим не одразу спалили. Натовп не мав найменшої уяви, про що він говорить, але присутнім все одно сподобалося. Вони зааплодували. «Ви, як я погляну, абсолютно наївна людина», – сказала дівчина. Якби ви так само як я, усе життя займалися маркетингом, то вам було б відомо, що перш ніж створити будь-який новий товар, необхідно провести ретельне дослідження. Ми повинні дізнатися, чого люди сподіваються від вогню, як вони ставляться до нього, які асоціації він викликає у них. Натовп прислухався, затамувавши подих. Від Форда очікували чогось незвичного. «Запхайте собі це дослідження туди, де сонце не світить», – сказав він. «От-от. І про це ми повинні дізнатися теж», – наполягала на своєму дівчина. «Необхідно передбачити усі способи його застосування». «Та невже!» – звернувся Форд до натовпу. «Так!» – закричало кілька голосів. «Ні!» – радісно озвалися інші. Їм було все одно – але вони отримували задоволення від вистави. «А колесо?» – пригадав капітан. «Як там з тим колесом, рибко? Як на мене, це дуже цікавий проєкт». «А вже ж!» – відповіла фахівець з маркетингу. «Але у нас виникли деякі труднощі». «Труднощі?» – скрикнув Форт. «Труднощі? Ви кажете, труднощі? Це ж найпростіший пристрій». У цілому всесвіті. Дівчина зміряла його презирливим поглядом. Гаразд, містере всезнайко, сказала вона. Якщо ви такий розумаха, то чи не скажете ви нам, у який колір його пофарбувати? Натовп заривів, засвистів, застогнав. Один нуль на користь наших, подумали у Юрбі. Форт стинув плечима і знову сів. О Боже, простогнав він. Невже ви ще нічого не зробили? Наче у відповідь на його запитання почувся несподіваний галас на краю галявини. Натовп не вірив своїм очам. Стільки розваг за один раз на середину струєвим кроком вийшов гурт людей числом близько дюжини, одягнених у залишки уніформ Голга Фрінчанського третього полку. Половина з них ще мали при собі пістолети системи тут тобі й смерть, а решта озброїлися списами, ті зачіпалися один за один під час ходьби. Всі вони засмагли, стали стрункими і надзвичайно потомилися та забрьохалися. Колона зупинилася і прибулі виструнчилися. Капітане. гукнув номер другий, бо він був командиром загону. Дозвольте доповісти, сэр! Так, номер другий, радий вас бачити і все таке. Знайшли гарячі джерела? запитав капітан з безнадією в голосі. Ні, сер. «Ах, так я й думав. Номер другий пробрався через натовп і відсалював перед ванною. Ми відкрили ще один континент. Коли ж ви встигли, він лежить за морем. Сказав номер другий і багатозначно примружив очі на схід від нас. Он як. Номер другий повернувся обличчям до юрби. Він підняв над головою зброю. Натовп захвилювався. Зараз станеться щось цікаве. Ми оголосили цьому континентові війну. Дикі і безтямні вигуки почулися з усіх сторін у це перевершило усі сподівання. «Хвилиночку!» – намагався перекричати усіх форт-префект. «Зачекайте хвилину!» Він скочив на ноги і попрохав тиші. За якийсь час він домігся її, або принаймні того, що можна було назвати тишою за таких обставин. А обставини були такими. Дудар став тут же компонувати національний гімн. «А що, нам без цього свистуна не обійтися ніяк?» – убурився Форд. Авжеж, ж!» – сказав капітан. «Ми надали йому стипендію!» Форд було уже вирішив подискутувати на цю тему, але зважив, що так можна збожеволіти. Натомість він підібрав із землі замашний камінь і шпурнув його у дударя, потім повернувся до номера другого. «Отож війна!» «Так!» Номер другий презирливо зміряв поглядом Форда із сусіднім континентом. «Так, тотальна війна, щоб покінчити з усіма війнами раз і назавжди. Але ж там ще навіть жодної живої душі немає. Тиба цікаво завернув, подумали у натовпі. Номер другий залишався незворушним. Цьому допомагали його очі, які нагадували пару кумарів – що наче навмисне зависли на висоті трьох дюймів над його носом і не зважали ні на що. Ні на помахи рук, ні на ляпочку, ні на скручену трубочкою замашну газету. «Я знаю», – сказав він, – «але одного чудового дня там хтось з'явиться, тому ми висунули необмежений у часі ультиматум». «Що?» «І підірвали кілька військових укріплень». Капітан перехилився з ванни. Про які військові укріплення ви говорите, номер другий, здивувався він. Якусь мить той вагався, що відповісти. Так, сер, потенційні військові укріплення. Ну дерева. Його нерішучість одразу ж минулася, його очі горіли, наче метали блискавки в присутніх. Крім того, ревнув він, ми допитали. Газель! Він хвацько ляснув долонею по пістолету тут тобі є смерть, що висів у нього збоку на ремені, і гордо відійшов під несамовиті вигуки присутніх. Глядачі були в екстазі. Наступив він і кількох кроків, як його підхопили і понесли над натовпом у своєрідному колі пошани навколо скелі. Форт сидів і від нічого робити перебирав камінці. Но... «А що ви ще встигли зробити?» – поцікавився він, коли вщух гамір привітань. «Ми дали поштовх розвиткові культури», – сказала дівча, фахівець з маркетингу. «Та невже?» – здивувався Форд. «Так, один з наших кінорежисерів уже знімає захоплюючий фільм про печерних людей». «Вони не печерні люди». «На вигляд вони зовсім як печерні люди». «Хіба вони живуть у печерах?» «Ну, вони живуть у халопах». «Можливо, зараз вони просто ремонтують свої печери?» Озвався з юрби якийсь жартун. Форт подивився на нього сердито. «Дуже смішно», – сказав він. «А ви не помітили, що вони вимирають?» На зворотному шляху Форт і Артур натрапили на два безлюдні поселення та багато тіл аборигенів у лісах. Вони відповзали туди, щоб там померти. Ті, що ще не вмерли, здавалися тяжко хворими і апатичними, наче вражені якоюсь психічною, а не тілесною недугою. Вони незграбно рухалися, з виразом безконечного суму на обличчі. У них забрали їхнє майбутнє. Вони вимирають. Із притиском повторив Форт. Ви розумієте, що це означає... «Е-е-е, то може ми не будемо продавати їм страхові поліси?» Знову озвався жартівник. Форт залишив цей жарт поза увагою. «Невже ви не можете зрозуміти?» tam, – сказав він. «Щоб вони почали помирати одразу після того, як тут з'явилися ми. В кіностріці це справді дуже гарно відображено», – сказала фахівець з маркетингу. І додає їй тої пікантності, яка власлива дійсно геніальному документальному кіно. Кінорежисер з головою поринув у роботу. «Ще б пак», – промимрив Форд. «Мені здається», – сказала дівчина, звертаючись до капітана, який уже клював носом, – «що наступний фільм він хоче зняти про вас, капітане». «О, справді?» – стрепинувся той. «Це з біса приємно». «Знаєте, він дуже поважно підходить до справи, хоче показати, як то важко командирові нести тягар відповідальності й самотності». Капітан гмукнув, розмірковуючи. «Знаєте, я б не наголошував на такому аспекті». Нарешті сказав він. «Хіба можна бути самотнім з гумовою качечкою?» Він підняв іграшку над головою, і юрба схвально загула. Весь цей час консультант з проблем управління сидів і затято мовчав, стискаючи пальцями скроні й і усім своїм виглядом демонстрував, що він чекає своєї черги і чекатиме хоч би її цілісінький день, якщо це буде необхідно. Але тут йому спало на думку, що зрештою не варто чекати цілий день. Краще він просто вдаватиме, що за останні півгодини нічого не відбулося. Він звівся на ноги і сказав, «Нам би хоч хвилинку, щоб поговорити про фінансову політику». «Фінансова політика?» – вигукнув Форт. «Фінансова політика?» Консультант з проблем управління змірів його таким поглядом, який заледве вдалося би повторити навіть Окуневі з його вибалушеними очима. «Фінансова політика!» – повторив він. Саме так я і сказав. А звідкіля у вас візьмуться гроші? запитав Форт. Якщо жоден з вас нічогісінько не виробляє, ви ж повинні розуміти, що гроші на деревах не ростуть. Якщо ви дозволите мені продовжити, Форт пригнічено кивнув головою. Спасибі. Оскільки пару тижнів тому ми вирішили визнати листя дерев законним платіжним засобом, то, звичайно, невдовзі усі ми стали напрочуд багатими». Форт вдивлявся у натовп і не вірив своїм очам. Люди у відповідь на останні слова схвально кивали головами, перемовлялися і жадібно намацували руками жмутки листя, напхом напхані в тренувальні костюми. «Однак поза тим, – продовжував консультант з проблем управління, – ми зіткнулися з невеличкою інфляційною проблемою, яка пояснюється високим рівнем доступності листя. А це означає, що, згідно з моїми підрахунками, теперішній обмінний курс становить приблизно три листяні ліси за один арахісовий горішок з давніх корабельних запасів». У юрбі стривожено зашепотіли, помахом руки консультант втихомирив рамство. Отож, щоб позбутися цієї проблеми, розповідав він далі, і відновити вартість листка, ми готуємося провести незабаром кампанію знищення зайвого листя або по-науковому кампанію дефоліації і е, спалити усі ліси. Я надіюся, ви погодитеся зі мною, що за теперішніх обставин це єдиний розумний крок». Секунду чи усі дві, Йорба почувалася невпевненою щодо запропонованого методу, доки хтось не сказав, наскільки це підвищить вартість листків у їхніх кишенях. Тут залунали вдоволені вигуки, а консультанта з проблем управління вшанували овацією, аплодували стоячи. Присутні на засіданні бухгалтери одразу ж взялися підраховувати прибутки, які їм дістануться восени. «Ви усі божевільні!» – поставив діагноз «Форт-префект». «Ви повні ідіоти!» – додав він. «Ви зграя тупоголових придурків!» – підсумував він. Громадська думка стала повертатися проти нього. Те, що почалося як чудова розвага зараз, на думку натовпу, Зійшло на відверті образи, а що образливі слова в основному адресувалися Юрбі, то присутнім було цього аж задосить. Відчувши, куди віє вітер, фахівець з маркетингу рішуче повернулася до Форда. «Напевно, було б доречно», – вимогливим тоном сказала вона. «Поцікавитися, чим займалися усі ці місяці ви. Ви і ваш колега, що постійно пхає свого носа, «До чужих справ. Куди ви зникли в день висадки?» «Ми подорожували», – пояснив Форд. «Ми намагалися хоч щось дізнатися про цю планету». «Он як», – уїдливо сказала дівчина. «Як на мене, це не дуже корисне заняття». «Не дуже?» «Гаразд. У мене є одна новина для тебе, крихітко. Ми довідалися, яке майбутнє чекає на цю планету». Форд зачекав хвилю, поки усі втямлять сенс його заяви. Але вона не викликала ніякого зацікавлення. Вони взагалі не розуміли, про що він розводиться. Він провадив. «Віднині і надалі, що б ви не робили, ніщо не буде варте ані ламаного шеляха. Ви палюєте ліси чи що, але це не матиме ані найменшого значення». Ваша майбутнє історія уже відбулася у вашому розпорядженні два мільйони років і не більше. Після закінчення цього терміну ваше поріддя загине, зникне, і слава Богу, запам'ятайте, два мільйони років. З юрби почулися роздратовані вигуки, Такі багатії, якими вони несподівано поробилися, не зобов'язані вислуховувати всілякі нісенітниці. Щоправда, можна вхати йому на чай один чи два листки і нехай забирається звідсіля. Але хвилюватися їм не довелося. Форт уже протискався до краю галявини і затримався тільки для того, щоб співчутливо похитати головою, коли побачив, що номер другий вже веде прицільний вогонь по найближчих деревах зі своєї зброї. Він ще раз повернувся. «Два мільйони років!» Крикнув він на прощання і засміявся. «Добре», – сказав капітан, погідно усміхаючись. «Все одно часу вистачить, щоб кілька разів прийняти ванну. Чи не подав би мені хтось мочалку? Я щойно впустив її, вона впала за ванну».